An Muhammadan abdoh, warasuloh, wakhiratoh bin halqih, wa anu khatimul nabiin, waseydul mursalin, arsalahu bil huda wa dini al haq, liyuzhirahu ala al dini kullih, walau karh al musrikon. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Dengan Dia, kita berdoa untuk urusan dunia dan akhirat. Kami berdoa kepada-Nya ورسوله محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين كما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله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 selam kitabna ijtimau aljuj alislamiyah wa nu'minu wa wa wa kami beriman kami menetapkan kami bersaksi bahawasanya muhammad adalah hamba allah hambanya dan rasulnya wa min khalqihi bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluknya Wa anahu khatamun nabiyyin Bahawasanya dia adalah penutup para nabi-nabi Wasayyidul mursalin Dia adalah pemimpin Seluruh Rasul-Rasul Arsalahu bilhuda Wa dinil haq Allah mengutusnya membawa hidayah Dan agama yang Hak, Di uzhirahu ala dini kulli Agar Allah memenangkan Agama Muhammad di atas semua agama Walau karihal musyrikun Walaupun orang-orang musyrik tak suka. Di antara keyakinan yang wajib diakini oleh setiap mukmin bahwasannya mereka meyakini, membenarkan bersaksi Muhammad adalah abduhu, adalah hamba Allah wa Rasuluhu dan Rasulnya. Inilah dua rukun. Dua rukun mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Pertama, meyakini dia adalah hamba Allah abduh. Jangan jangan dipertuhankan kerana dia Abdullah. Jangan diangkat derajatnya sama dengan Tuhan. Sebagaimana beberapa daripada kelompok-kelompok yang menyempat dalam Islam berlebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menisbatkan kepada Nabi apa-apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang menisbatkan nabi lah pemilik dunia dan akhirat. Ya, laula ya Muhammad ma khuliq asy qamar Mereka menganggap mengangkat sebagian riwayat-riwayat sebagian yang adalah palsu. Menunjukkan keutamaan Muhammad kalau bukan karena engkau Muhammad tak akan diciptakan matahari tak akan diciptakan bulan. Ya. Dan banyak lagi keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan dari mereka. Di antaranya mereka mengatakan wa mana ilmika ilmul lawhi wal qalam. Di antara ilmumu kaulah pemilik ilmu yang terdapat dalam catatan Lauh Mahfuz dan apa yang digoreskan oleh pena di Lauh Mahfuz. Ia wahai menjudi ke dunia dan darratiha dan di antara kedewaan-Mu engkaulah pemilik dunia dan akhirat. Ini semuanya ungkapan yang berlebih-lebihan. Mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam setingkat dengan Tuhan, bahkan tak ada lagi punya Tuhan Allah jalla wa Kalau Nabi punya dunia akhirat, mana punya Allah lagi? Kalaulah Nabi mengetahui apa yang terdapat dalam Al-Ma'fuz, mana lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Ini berlebih-lebihan. Bertentangan dengan ayat yang jelas. Kata Allah keberlamatnya Kul. Katakan Muhammad, Laqun tuah Al-Mul Ghaybah Las takftar tu min al Khairi. Ma Suu. Kalau katakan Muhammad, sekiranya aku tahu perkara ghaib, ni, saya aku, ya, tidak akan ditimpa bencana dan petaka. Ya, pasti aku akan memperbanyak perbuatan kebaikan dan aku tidak ditimpa keburukan, ini perkataan Allah untuk Nabi Muhammad jelas-jelas lagi dalam surah Al-Kahfi Qul katakan Muhammad innama ana basharun mithlukum saya adalah seorang manusia seperti kalian, jangan dipertuhankan ya dan Nabi memotong semua jalan kepada kesyirikan terhadap beliau Mengangkat beliau setingkat dengan Tuhan. Ada yang mengatakan masha'allah wasyita. Terserah Allah Engkau seketika Nabi marah. Kata Nabi ajal ta ajal niddan. Bagaimana kau jadikan saya sekutu bagi Allah? Kul masha'allah wahdah. Katakan terserah Allah semata. Ketika ada yang mengatakan Taala nas bi Rasulillah. Mari kita beristighath kepada Rasulullah. Istiqhasa adalah permintaan agar dijauhkan daripada marah bahaya. Maka berkata Nabi, la bi. Tidak layak beristiqhasa meminta kepadaku. Sesungguhnya nah, beristiqhasa itu minta kepada Allah, bukan kepada saya. Jadi rukun pertama, yakin kita Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, manusia yang tidak layak dipertuhankan. Rukun pertama, dalam hal ini menyimpang sebagian kaum sufi yang terlampau berlebih dalam memberikan sifat-sifat gangguan kepada Nabi sehingga mengangkat Nabi setingkat dengan Tuhan. Ya, Adapun rukun kedua adalah Rasuluhu. Rukun pertama, kesaksian kita Muhammad Rasulullah, dia adalah hamba Allah. Rukun kedua, kita meyakini meski dia hamba tapi dia seorang rasul panutan yang diikuti harus diikuti perkataannya Kerana dia bukan manusia biasa sebagaimana kita. Tersisi kemanusiaannya ya seperti kita. Beliau sallallahu bersedih, beliau makan, beliau minum, beliau, ber, beliau berdagang, beliau ke pasar dan semacamnya. Tapi dari sisi lain, beliau adalah seorang rasul, adalah perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Harus diikuti. Rukun kedua, rasuluhu Membantah sebagian orang-orang yang merendahkan Nabi, merendahkan martabatnya, menghinakan Nabi sallallahu wasallam, melecehkan Nabi, melecehkan Sunnahnya, mengatakan syariat Muhammad tak layak pada zaman ini, Muhammad syariat yang sudah usang dan semacamnya. Tak yakin dia Rasul, tak boleh dihinakan, dilecehkan, tak boleh dikatakan apa yang dia bawa, ia tak layak lagi dipakai sekarang. Ini dah dua rukun persaksian Muhammad Rasulullah pertama dia adalah abduhu hamba jangan dipertuankan yang kedua Rasulullah dia Rasul jangan diselisihi diikuti diagungkan dimuliakan wahhi ratuhu min khalekihi dan dialah khiratuhu yang terbaik min khalqihi dari segala macam makhluknya ya sesungguhnya Allah subhanahu wa taala ia ya, telah memilih, memilihku. Ya, dari bani Hashim, memilih bani Hashim, dari Kinana, memilih Kinana, dari Quraisy. Maka Nabi adalah orang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Salawatul Rabbi wa salam wa khairatuhu min khaliq. Dialah yang terbaik daripada makhluk ciptaan Allah. Alaihi wassalam tak ada yang lebih baik daripada beliau. Anak kata Mun Nabiin, dialah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Beliau mengatakan Anak kata Mun Nabiin, sayalah nabi Sayalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah saya. Membantah orang-orang yang mengklaim Ada nabi setelah Rasulullah, semacam ahmadiyah yang mengklaim Mirza, Mirzaul Ahmad dan Rasul utusan Allah setelah Muhammad sehingga ulama mengkuatkan mereka daripada Islam. Tak ada rasul setelah Muhammad. Ya. Alangkah banyaknya orang-orang yang mendakwakan dirinya nabi. Di Indonesia saja banyak sekali yang mendakwakan dirinya nabi. Ya. Maka tak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tak ada nabi setelahku yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad batal akidahnya rusak akidahnya keluar daripada Islam mengeluarkan dia daripada Islam karena kita meratib meninggal dia berkata Nabi sallallahu dia mengatakan ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di akulah penutup para nabi tak ada nabi setelahku wa sayyidul mursalin aku lah pemimpin dari seluruh rasul bahkan pemimpin dari seluruh manusia Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu walad ibni adam. akulah pemimpin seluruh anak Adam, wala fakhrun dan aku tidak berbangga menyebutkannya. Shalawat Rabbih wa salam alaihi sayyidul mursalin. Banyak keutamaan nabi kita yang luar biasa. Takkan dimulai persidangan di hari kiamat kecuali dengan permintaan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-maqamul mahmud yang janjikan Allah Kedudukan yang terpuji Maqamul syafaatil uzma Kedudukan Allah memberikan untuk Nabi syafaat Agar dimulai persidangan untuk seluruh makhluk Yang telah lama menanti di padang masyar Mereka datang kepada seluruh Nabi-Nabi Yang dianggap mereka paling utama Mereka datang kepada Adam Mereka datang kepada Musa Datang kepada Nuh sebelumnya Kepada Musa setelahnya kepada Ibrahim kepada Isa kepada Muhammad seluruhnya mereka mengatakan lastu laha bukan saya yang berhak adapun nabi mengatakan ana laha ana laha saya yang berhak untuk itu saya yang berhak untuk itu ya kalaupun timbul pertanyaan mengapa mereka tak langsung datang kepada Muhammad mengapa mereka datang kepada nabi-nabi sebelumnya kata Syekh Muhammad Sulaiman Rahimallahu agar menampakkan keutamaan nabi SAW alaihi seluruh nabi-nabi lainnya Itulah hikmahnya. Mereka tak langsung datang kepada Muhammad agar mereka tahu kutama Nabi SAW. Bahkan kalau neraka ketika datang pengunjungnya seketika dibuka. Ya. Rasiqal ladhina kafaru ila jahannam al-zumara. Digiringlah orang kafir berbondong-bondong ke neraka. Ya. Rasiqal ladhina kafaru ila jahannam al-zumara. Hatta idha jauhah futihat abu-abuha. Wa futihat abu-abuha. Ketika mereka datang seketika dibuka pintu, pintu pintunya. Adapun surga tidak akan dibuka pintu-pintu surga kecuali Nabi SAW yang membukanya pertama kalinya. Beliau yang membuka pintu surga pertama kalinya. Tak dibuka untuk selain Nabi SAW. Awalnya dia yang membuka. Salawatul robiyah salamulaih. Ya. Ketika peristiwa mi'raj sebelum Rasul naik ke langit di Masjid Al-Aqsa Rasul salat memimpin seluruh para nabi salawatu Rabbi wassalamu'alaikum maka dia adalah Sayyidul Mursalin walaupun demikian beliau tak senang digelari dengan Sayyid ketika dia katakan antah Sayyiduna engkau lah Sayyid kami, pemimpin kami kata Nabi as Allah. pemimpin sebenarnya dia adalah Allah ya, antah Sayyiduna wa bunuh Sayyidina engkau lah pemimpin kami, anak pemimpin kami Kata Nabi, janganlah akan mengatakan perkataan sedemikian itu. Jangan sampai syaitan mengirim kalian mengutuskan aku. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka Rasul tak senang dipanggil Sayyidi. Dia senang dipanggil Rasulullah. Dan itu yang Allah gelar dia. Muhammadun Rasulullah. Dan itu yang Allah SWT telah seru dengannya. Ya ayuhal rasul bali ma'un zila ilaihika. Bahkan di antara kutama Nabi sallallahu dalam Quran semua nabi-nabi Allah panggil dengan namanya sendiri. Semua mereka dipanggil dengan namanya, ya Zakaria, ya Yahya, ya qulul kitaba biquwa, ambil kitab dengan kuat. Ya Musa. Ya, ya Nuh. Kecuali Nabi Muhammad, tak pernah Allah panggil Nabi sallallahu langsung dengan namanya Muhammad, tapi dia katakan ya ayyuhar rasulu. Wa rasul Baling lima unzila ilayka mir rabbik. Sampaikan apa yang dipesankan Tuhanmu kepadamu. Ya, ya ayuhan nabiu itu tolak tu menisah wahin nabi. Ketika engkau menceraikan istri-istrimu. dalam surat tolak tak pernah ya Muhammad. Subhanallah. Semua nabi-nabi ya Adam ya Musa ya Isa antekul jalinas engkau nyuruh orang membazir dan ibu saya. Semua dipanggil dengan namanya kecuali nabi Allah tidak panggil. Salawatul bersalawatullahi. Adapun ketika namanya disebutkan, bukan ketika memanggil, tapi dalam bentuk khabar, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasul, tapi ketika menyeru, tidak. Itu yang Allah seru dengan nabi kita, Ya ayuh Rasul, Ya ayuh Nabi, ya, maka tak benar sebegin orang, Ya Sayyidi, tak usah panggil-panggilnya Sayyidi, Ya Rasulullah, ketika hidup dia tak senang, ya, Walaupun dia mengatakan, Sayyidul Aku pemimpin anak Adam. Wala Tapi beliau tak senang dipanggil dengan kata-kata Sayyid. Beliau katakan, Al-Sayyiduhullah. Ya. Dalam salawat pun, Nabi tak pernah ajarkan, mengucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Para sahabat bertanya, Rasulullah, Kaya menasalih alaik? Ketika turun ayat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Ya ayuhalladina amunusallu alaihi Wahai orang-orang beriman Bersalawatlah kepadanya Wasallimu taslima, Ucapkanlah kepadanya salam Berkata sahabat Ya Rasulullah Ammasalamu faqad arafna Adapun bagaimana mengucapkan salam kepadamu Kami sudah tahu Assalamu alaika Rasulullah Fakaifa nusalli alaika Bagaimana kami bersalawat kepadamu Kata Nabi Qulu qatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka min najid. Tadi di sana qatakan Allahumma salli ala sallallahu enggak ada. Ya, karena itulah lebih utama apa, mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Shalawat Rabbi wa salamuhu Arsyalahu bil Huda wadzinnil hak Allah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, sebagaimana termuat dalam Alquranul al Kerim. Walladzirarsalahu Rasulahu bil Huda, dan Dialah yang telah mengutus Nabi-Nya dengan petunjuk, wadzinnil hak dan agama yang hak. Apa beda antara Al Huda wadzinnil hak? Al Huda adalah kata para ulama tabligh Al Huda adalah Alilmun Nafi' Dialah yang Allah utus membawa ilmu yang benar Ilmu yang mendatangkan manfaat al nafi itu ma'ana al-huda Ada pun wadilil haq agama yang benar Al-amalus salih Amalan yang benar Ilmu yang benar Membuahkan amalan yang benar Ilmu yang tak benar membuahkan amalan Yang tak benar Gabungan daripada al-huda wadilil haq Ilmu yang benar dan amalan nishali ini disebut dengan nama hidayah. Orang dikatakan menerima hidayah manakala benar ilmunya tentang Islam, tentang akidah, tentang ibadah, benar cara dia dalam mengamalkan ilmu tersebut. Inilah hidayah. Kumpulan daripada dua hal, al-ilmun nafi' wal 'amalussalih dari sisi al nafi tersesat ahli bid'ah yang mereka beramal ibadah tanpa ilmu al-ilmunnafi' ber, mereka beribadah tanpa dengan ilmu ya. al-amal salih tersesat orang-orang yang punya ilmu tapi tak beramal sebagaimana kaum Yahudi yang mengetahui kebenaran tak mengamalkannya dalam ilmu dan amal manusia terbagi menjadi empat bagian Allah Akbar Saksimun ruba'iyun Dalam sisi ilmu dan amal Yang pertama Malaikalah yang Allah puji Yang menggabungkan antara ilmu dan amal Malaikalah orang-orang mukminin. Ya Yang menggabungkan antara ilmu Dan Allah berikan bagi mereka Kuwatul ilmi wa kuwatul amal Ilmu yang benar, kuat ilmunya Kuat amalannya Inilah sebaik-baik manusia di jagat raya ini mereka lah wali-wali Allah, mereka lah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala mereka lah menggabungkan kesempurna hidayah antara al-ilmu al-nafi' ilmunya benar wal amalus salih amalannya pun saleh. subhanallah adapun yang kedua adalah orang yang diberikan kekuatan ilmu tapi tidak amal Ilmu okey, tapi amalan tidak. Ini orang yang kurang. Ya, ilmunya bagus, tapi tak ada amalan. Amalannya menjadi ilmunya. Ya, tak sesuai antara ilmu dan amal. Diberikan kekuatan ilmu, tapi tak diberikan kekuatan amal. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang diberi kekuatan amal tapi tak diberikan kekuatan ilmu. Sebagaimana ahlul bid'ah amalan yang wah, luar biasa banyaknya. Tapi dibangun di atas kejahilan. Amalan ya ilmu nu. Ini tingkat tiga. Tingkat terakhir dan inilah kebanyakan manusia. Tak ilmu. Tidak juga amal. Allah mustah. Dan ini kebanyakan manusia. Ini katakan Ali alhamajur'a atba'u kulli na'iq kata Ali inna manasu 3 manasatu 3 ya alimun orang alim rabbaniyun Yang mengajar manusia daripada ilmu yang Allah ajarkan kepadanya alimun rabbaniyun ini yang paling tinggi ya tak bisa kita sampai ke sana jadi yang kedua Au mutaallimun ala sabilin najati Orang yang belajar ingin cari jalan selamat. Dar situlah terambil masjid Sabilun Najati. Supaya selamat duduk di sini belajar. Enggak harus di sini di mana-mana ada ilmu silakan belajar. Tapi semoga masjid diberkah tempat orang belajar cari keselamatan. Sabilun najat mutaallimun ala <supaya> sabilin najati dia bukan orang alim, tapi dia mau belajar supaya selamat Tujuan kita belajar Bukan untuk sekedar Kumpul-kumpul Tengok-tengok satu sama lain Bukan saling mengabsen Mana si bulan, bukan itu Tujuan kita belajar bukan memperindah Majlis dengan kedatangan kita Bukan pula untuk cari relasi Mana kawan yang bisa ku jadikan temanku dalam berbisnis Bukan Menimba ilmu agar kita selamat Menimba ilmu agar kita dekat kepada Allah, agar kita tahu bagaimana kita menyembah Allah, apa yang Dia cintai, apa yang Dia benci. Itu tujuan ilmu, bukan untuk mencari ijazah, karena Sabirul Najaat tak mengeluarkan ijazah. Bukan mencari gelar, karena Sabirul Najaat tak mengeluarkan gelar. Ya, tapi jalan bagaimana kita dekat kepada Allah. Manusia kedua, yang ketiga. Ta'ali alhamajurrua alhamaj alhamaj asal katanya adalah hingar-bingar suara yang tak jelas alhamajurrua arrua Al jamak daripada ra'in para pengembala yang teriak-teriak berteriak-teriak tak jelas teriakannya apa omongannya kambing-kambing pun tak jelas tak paham apa yang diteriaki ya berteriak-teriak pengembala kambing tak paham apa yang diteriaki Hingar-bingar ribut suara. Tapi tak paham kambing apa yang dimaksudkan. Kambing hanya ikut saja. Digiring ke sana ikut. Digiring ke sini ikut. Tengoklah para pengumlah. Dengan tongkatnya terteriak-teriak. Kambing tak paham apa yang diteriaki. Kambing hanya ikut ke mana? Banyak rombongan. ke situlah kambing tu ikut. Ini istilah Imam Ali bin Abi Talib. Alhamajur Kebanyakan manusia. Atba'u kullana'iq ik. yang ikut ke mana disuruhkan seruan. Dimu kita yuk. Oke, okay. nah, itulah dia itu. Rami itu terus. Ya. Dimu apa? Entah enggak tahu aku loh. Pokoknya dimu kita. Ya, atba'u kullana'iq. Kita penuhi jalan, kita penuhi. Ya, kode mu itu apa? Tak tahu. Tengok orang-orang rami, enak, makan siang gratis anall atba'u kulli na'iq kalau enggak mau jadi atba'u kulli na'iq naik tingkat kedua muta'allimun ala sabilin najah belajar supaya kita selamat syukur-syukur dapat naik tingkat ketiga ahli munrobani jangan jadi yang ketiga kata para ulama kun aliman jadilah orang alim au muta'alliman tak jadi orang alim jadilah Menimba ilmu yang setia. Ngantuk-ngantuk pun sedikit. Biar terus belajar. Kadang-kadang aku tak faham bahasa ustaz. Ada istilah-istilah tak paham, Belajar terus. Ikut terus. Lama-lama cair. Kun aliman. Aumu <tusuluhimu> ta'aliman. Ya. Aumu hibban lil ilmi. Tak jadi pelajar. Minimal kau mencintai ilmu. Walatakun rabian fatahlaq. Jangan jadi yang keempat kau binasa. Apa itu? Tidak belajar. Tidak. Suka ilmu, subhanallah. Bukan pula orang alim. Bina salah dia. Dan ini kebanyakan manusia. Subhanallah. Bukan mudah. Duduk bersimpung, mengaji ini bukan mudah ini. Berat. Kecuali orang yang Allah beri taufik dan hidayah. Dan istiqamah, duduk belajar, mengaji ini pun berat. Kecuali orang Allah beri hidayah. Subhanallah. Tapi kalau kumpul ramai ramai medimu, wuh, oh, mudah. Ya. Undang untuk makan cepat Ya Bilang aja besok di sini ada Ada 50 orang anak akikah Ramai datang Ya Contohnya Tapi saya yakin insyaAllah kawan-kawan Bukan karena itu Kawan-kawan sudah paham Mereka datang untuk menimba ilmu Untuk mengaji Jadi Inilah empat jenis manusia dari tinjauan ilmu dan amal. Yang tertinggi adalah untuk berikan kekuatan ilmu dan amal. Di bawahnya punya ilmu tapi tak beramal atau kurang amal. Di bawahnya lagi punya amal tapi tak punya ilmu. Yang binasa adalah tak punya ilmu, tak punya amal. Gara-gara mereka lah harga BBM naik. Sahih. Kata-kata menutih ya. Kata-kata Uh, uh, bihim, y, bihim. Karena merekalah Harga-harga itu naik Karena Alhamajur Harga-harga naik Mereka membuat Hilangan keberkahan Di negeri-negeri kaum muslimin ya, Karena golongan pertama inilah Allah tahan kiamat tak datang Karena golongan pertama ini Allah masih curahkan hujan Allah tumbuhkan temut-temuhan tumbuh Meski Allah kurangi Keberkahan dengan banyaknya golongan keempat ini Golongan ketiga Subhanallah Tapi dengan golongan pertama ini Allah selamatkan bumi ini Tak ada lagi golongan pertama ini Habislah dunia ini Kiamat pun datang Inilah makna Al-huda Wadhinil haqq Al-huda al-ilmu Al-nafi' Wadhinil haqq al, wa al, al, al, wa al amalus salih Kata Allah Wala'adhi arsala Rasulullah bil-huda Al-huda wadin alhaq lidhiruhu ala aldin kullih agar Allah Subhanahu wa taala menangkan agama Muhammad di atas semua agama kata Syekh Islam Taimiyah menang di setiap zaman bil hujjati wal bayan agama Muhammad ini sepanjang zaman pemenang mengalahkan semua agama dengan hujah, dengan ilmu dengan penjelasan dengan keterangan menang selama-lamanya adapun bil بالسيوف والسنان الله menangkan dengan kekuasaan dengan kekuatan dengan pedang ini bukan setiap zaman fi ba'dhi azmina tuna ba'd sebagian zaman mereka Allah berikan kekuasaan pada masa khulafa ar-rasyidin nasti bani umayyah nasti bani abbas Sebagian rentang zaman mereka Allah berikan kekuasaan Sebagian rentang zaman mereka tak berkuasa Tapi mereka tetap ada sepanjang masa Dengan ilmu dan bayan Mereka menang sepanjang masa Dengan ilmu dan bayan Kekuatan ilmiah Tak pernah kalah Ya Dan kita melihat subhat ahlul bid'ah Itu subhat yang diulang-ulang Sepanjang zaman mengulang-ulang itu Itu gitu aja. Semuanya diulang-ulang, ya, dan tak pernah para ulama diam. Senantiasa ada yang Allah kirim untuk membantah berbagai macam subhat tersebut. Walau kali musyrikun, meski orang-orang musyrik tak menyukai agama ini, tapi tetap Allah menangkan. Ya, kata Allah yuridun, mereka ingin. Dan sini menggunakan fiil mudari Fiil yang sedang dan akan datang Menunjukkan ini perbuatan berketerusan Sedang dan terus Yuriduna mereka ingin Liutfi'unurallah Memadamkan cahaya Allah Memadamkan al nafi wal-amal salih Liutfi'unurallah Bi'afahihim dengan mulut-mulut mereka Wallah mutim munurihi Tapi Allah menyempurnakan agamanya selalu tidak usah khawatir Allah akan menangkan ini Agama yang menjaganya Allah Yang menjaganya Allah Bukan laskar-laskar yang menjaganya Ya Allah yang menjaganya Subhanahu wa ta'ala Sampai hari kiamat Allah berjanji akan menjaga agama ini nah, Berapa sisa waktu kita? Saya tak tahu sisa 5 menit cepat sekali ya Allah Al-Musta'an Saya cukupkan sambil di sini Al-Ikhwatul Kiram Semoga bermanfaat apa yang kita dengar Yang menambah kita semangat untuk terus Istiqamah dalam menimba ilmu Terus berusaha untuk istiqamah Mengamalkan ilmu kita Ada pertanyaan Sahkah Salatnya orang yang membaca Sayyidina ketika mau de salawat salawat e, orang mutta sayyidina ketika salat salatnya sah salatnya sah dan al-hafiz al-hajar membahas tentang orang-orang yang mengucapkan kata sayyidina mereka berpandangan memang nabi harus dimuliakan karena itulah bentuk kemuliannya ucapkan sayyidina karena itulah mereka menambahkan dengan kata-kata sayyidina tapi nabi mengajarkan tak demikian sementara nabi mengatakan sallu kama raaitumuni salat sebagaimana lah, aku salat dan nabi ketika salat tidak menggunakan kata-kata syidina dia walaupun dirinya adalah rasul yang kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya dan akhirnya Al Hafiz Muhajjar mengatakan walakin khairul hadiy walakin khairul hadiy adalah Muhammad apapun ceritanya sebaik-baik petunjuk ikuti petunjuk Muhammad salat salatnya sah, sah. tak ada yang mengatakan salatnya batal Bayang, bolehkah kita membayangkan Allah di atas Aras langit ketika sujud dalam sholat Apa yang kau bayangkan Sesuatu yang tak pernah kau lihat Enggak salah kau bayangkan Allah Kau bayangkan yang ruhmu macam mana bentuknya Ya Maka jangan kita Membebani diri kita dengan perkara-perkara Yang tak mampu kita pikul Kata Allah Tafakkaru fi khalqillah Pikirkan makhluk penciptaan Allah Ya Wa la tufakkiru fi zaati Jangan kau sibuk memikirkan tentang Allah. Ya. Bagaimana kau memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia bersemayam? Sementara memikirkan malaikat yang punya sayap 3 pun kau stres di mana meletakkan sayap ketiga? Allah mengatakan dalam surat Fatir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ilal malaikati rusula. Dia yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai keutusan Malikat-malaikat malaikat itu punya sahib-sahib Ada yang sahibnya dua Dua masih masuk di akal Kanan kiri Ada yang sahibnya tiga Pusing letakkan di mana kira-kira tiga itu Malaikat aja kau tak bisa Membayangkan di mana kira-kira sahib yang ketiga ya. Yang mungkin dibayangkan Sesuatu yang pernah kau lihat Atau sesuatu yang kau pernah dengarkan Orang menjelaskannya Ada orang buta Sejak kecil buta tak pernah dia melihat gajah Tapi diterangkan orang Gajah itu besar Dia mulai menggambarkan sesuatu yang besar Telinganya lebar ya. Dia punya belalai seperti hidung panjang Bisa tergambar dengan dia perkiraan Karena ada yang melihat Dan dia mengetahuinya melalui informasi Berita dari orang yang pernah melihat Adakah makhluk yang pernah melihat Allah? Tak ada Bagaimana kau bayangkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah bukan seperti yang kau bayangkan karena Dia takkan pernah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, takkan pernah ada sama dengannya. Tak usah bayang bayangkan. Tapi kau akan berjumpa Dia nanti manakala kau taat, ikut agamanya, syariat nabinya, tak lama kau mati jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh sabar. Tak usah sekarang bayang-bayangkan. Ya. Walaupun Syekh yang mengatakan kita bisa melihat Allah dengan mata hati. Ya. Bagaimana pernah kita bahas dengan mata hati? Dan Nabi melihat Allah dengan mata hatinya dalam mimpinya, roaithu robbi fi asanisura. Demikianlah ya Allahumma يا جنات سما قبر الفاعل سمعناك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.